bost urte haieten deklarapen bat egin zen naoarteko jendeak ere etorgi ziren eskualegirat, konflikto armatuaria tera bat HMiteko poposamenak ezagiak izan ziren main hortik hortikfite eta erakundeak bere armak uzten zituela behin betiko ere jakin arazi zuen es esperantza handi bat sortu zen orduan, Geroztik bilkura frango egin dira. eta bost ururteren buruuan egia egan jende ezonbaitere e dira pixka bat ajanguratzen anote gira, blokatze egoera anote gira, presoak beti preso, zerbait antzin arasteko manerarik baote dea, zertan dira blokatzeak, horien gainditzeko zerrekin behar ditu daike, hortaz, mintzatzeko, beraz, gomitatu ditugu, mainunen ingururat eta telefonaz bestalde, gurekin beraz... Uh, Xabil Arrald, beraz, uh, esker abertzalekua, Anaiz Funusaz, bake bidekoa, luke uribe telefonoz gurekin uh, pnv parlamentaria, Pili Zabala, istantian, beraz, hamar minuten buruan gurekin izanen uh, dena, goede Podemos-eko parlamentaria, eta elgarrizketak uh, ere egin ditugu, uh, beraz, jonden larumatean eta gaur berian, hainbat, uh, hain uh, beraz, uh, lekuko zuzenekin, Alberto Espektoroski, nazioarteko harreman lantaldi, de quoi frédéric espanyak hemen sozialista alderdiko eta senatoria dena hemen eskualegian baita ere baionako eta declara penaren a max prisson bezala, hau aldiz le républicain al Ah, eh, han maribord ere, kasetaria eta eh, eta bakebidea taldeko partaidia ere, eh, gurekin izanen dugu, ta entzunen dugu, istantean. Oda, narratxaldeon guzieri, eta eh, bere ala jargiten gaian, lehen parte batian, pundu bat egindezagun, zer ekarri ote duen, aieteko deklarapenak, bai eta ere, onotik ginden etaren, beraz eh, armen gelditziak, eh, bosturtez, urratsik eginak izan diriak, zerre euskal gizartian frantzian, espainian eta nazioartian, ordeon lehenik zuri xabi ea zer, zer ateratzen alda, zer ondorio bada, bosturte horietaz O nik iteitut uh, bigaldera uh, edutzen zaita osagarriak dela eta lehenik taben uh, eguera politikoan zer aldatu da eta e, bestetik uh, e, nolako mugimendoak uh, egon dira Oan, e, aldak eta politikoari dago kionean, hendik uste dut, um, burok ahamatuaren bukaerak, eh, eldu dena aieteran jaspenen biharamunetan, beraz, ondoko uh, ergan aia zuelat, eta da, erraitea, alde batetik etik, egiten eh, du pario bat, gatazka ahamatuaren ahazoin politikoak, eh, ez da bai demokratiko baten eh, bidetik eh, biteratzeko eta eh, bestetik, E, pentsatzen da e, gatazka horren adierazpen bortitzak e, isilera ziza, haren ondorioak alko direla e, konpondu. E, nik uste hori da ekartzen den allaketa pari horrek e, eguera politikoan. Hor duz gerostik zer da mugitu nik ganezake gauza e, ahunt guti haintxusen ere egin bat eragilek e, allaketa eguera horren hain naiz nahiago izan dutelakotz e, posturak atxiki Be, uh, iraganeko uh, agertokearen ezagariak uh, alimentatzen elikatzen uh, segitzeko eta horrekin, egin duten parioa izan da, gatazkaren onduruen uh, konponketa blokeatuz, ez eman bide uh, aldaketa uh, politikoari uh, Euskal Herrian. Luke hori be, zu BNV-ko beraz parlamentari bezala, zure irakorketa zoin noteda bosturte horietan zer, da, zer baita intzinatu da? Bueno, <coughs> bai, nikuzte du baietz, eh, e, gogoratu beharra dagozuk eh, zenion bezala, bueno, adierazpena oadierazpena urriaren 17an izantzan, eh, 2011 eta hiru egun geroago ja etak eh, beinbetiko eh, armak utziko zituela eh, bueno, ba Nik uste dut adierazpen hori eh, ba bueno, oso ondo eh, hartu izan zela eh, Euskal Gizartean eta eh, Euskadin eh, oroar esan da eta, bueno, gainea nik esango nuke ez bakarrik ondo hartuta, baizik eta e, aspaldidanik, eh, eta oso aspaldidanik, Euskal Gizarteak eta Olk Euskal Gizartearen gehiengo batek e, itxaroten zuena e, zela, eh, behin betiko, e, etak e, bere armak, e, ba, uzea. Arrez Ba, bueno, nik uste e, nola esango nizuke, ba, e, aktoren agusienak, e, au daetak, e, Frantzia arrestatuak, Espainia arrestatuak, ba, bueno, e, aurrera pauso oso gutxi eman dituzte. Nik, eh, zentzu horretan, esango nuke, Frantziar estatuak, bah, bueno, historian zehar, eto betidanik, eh, konsideratu eh, izan duen bezala, edo izan duen ikuspegia, bah, mantendu indu. Hau da, esan ez, eh, bah, bueno, konsideratuz, etaren hauzia, eh, Espainiar gobernuaren hauzia eh, zela, eh, eta ez bere hauzia, beraz, eh, bueno, bah, ez ergutsi egin. Espainiar estatuak bere aldiz eta Rajoyren gobernuak oso gutxi, eta guk hori ba, ozenki izalatu nahi dugu, zeren eta, bueno, arduradun politiko batzuk, E, aukera bat e, paregabea dutenean, maiganean, e, alako e, bueno, historia bat e, era ordenatu batetan e, amaiera emateko, ba, bueno, nik uste dute e, bueno, oso e, pasibo e, goera edo a, jarrera, obek izan da, pasiboa izan duela eta gukori e, salatzen dugu. E, bi biar gainea eh eta que bueno adierazi du e, bueno, argama ar, argama bagetu, e, nahi duela eta, bueno, ez du erantzun positiborik jaso Espainiar gobernuaren partetik, eta hori ulertezina da, eta gero bestetik espetxe politikaldetik, diguste dut espetxe politika humanizatu egin behar dela, eta e, salbuespen egoerari, e, ba, bueno, amaiera eman behar e, zaiola. Etak, bere aldetik, ba bueno, gogoratu beharra dago bere eh, adierazpena, 2011an dula 5 urte egin zuen adierazpena, alde bakarrekoa izantela. Eh, unilaterala. Beraz, eh, bueno, bai, eh, ari zeizkio eh, gauza batzuk Espainiar gobernuari, nik uste dut ez etak eskatzen diolako, baizik eta Euskal gizarteak eskatzen diolako egin beharko zituen, baina, eh, bueno, etak eh, nik dut buruarekin jokatu beharko zuen, koherente izan beharko zen, hartutako erabakiarekin, eh, garbi dago Espainiar gobernuak ez, da, ez dela mogitxuko, mogitxu behar dena, nik uste dut direla, Euskal erakundeek eta Euskal Euskal Gizarteak horretarako prez daude, baina etak aurrera pauso batzuk eman beharritu e, orain Eta e, zentzu horretan alde batetik armagabetu, armagabetu zeriozki, e, armaga eta behar bueno, bada datozen e, zekit, asteetan, hiletan, ba, zeo zer zentzu egingo du, eta gero e, bestaldeetik e, badez egin. Eta, bueno, etaren historian betidan ikutzi du edo nahi izan du Espainiar gobernuarekin, Espainiar estatuarekin, e, ba negoziak bat burutu, e, kontutan izan behar du hori ez dela posible izango, e, eta erakunde militarra da, erakunde militarra denez beraiek badakite eta berneratuta dute gerrauk galdu egin dutela, eta beraz eh, armagabetu egin behar da, desegin egin egin behar da, eta euskal gizarteak, eta euskal erakundeen eskuetan utzi beharko zuen urrengo pausoak, eh, bueno, batez ere ba, bueno, ba, espetxe politikoari dago kionez, elkar bizitzari dago kionez, eta eh, biktimen errekonozimendu eta eh, memoriaren eh, ba, inguruan. Eh? Eta gero, nik protagonista bezala, noski jartzen dut baita ere, Euskal gizartea eta Euskal erakundek eta ikuste dut azkeneko bost urte hauetan, bai aurrera pauso batzuk eh, ikuste eman direla nabarmenki eta gero eh, komentatuko ditugu bai, bai, bai, gero ere beriz direen gira jotarat, orduan gurekin ere dugu pili zabala beraz eh, podemoszekoa eta orduan uh, gabon zuri ere eta auduen Asiaiagira pika batitzzulia egiten lehen uh, galde bati erantznez, haitetik unaat bost urte hauetan zerbait... Uh, aintzinatu oto dean zer ekarri otedu aiete ke ta eta bere deklarar armen usteak boztukte hauetan zer balorapen egiten duzu e eh? lenik eta behin zorionez ez giela esnatu behar e, albiste txarbatekin eta hori naiz eta ohitu oi, eta sorionez ohitzen zara oso askar e, aipatzeko aipatzekoa da Garaibatian batean ohitu ginen, ohitu behar ez ginateken e eta barnerat, barneratu genun ezoikoa ez, ez den egoera bat iaia ia barneratuta gineukan. Eta zorionez, 5 urte pasatagero, ba beintzat albo batetik indarkeria mota bat ez daukagu, ez daukagu gure egunerokotasunean. Bestalde batetik Oraindik guztiz indarkeria ez da desagertu. Beste indarkeri mota batzuk, hainagerikoak ez direnak, oraindik egon badaude. Eta hortan, nere ustez importantea izango litzateke preventzioa. E, prebentzio preventzio neurri batzuk ezarri behar genituzke denon artean hizkuntza berbera hitzegin giza eskubideak errespetatu behar dira, pertsona guztien giza eskubideak errespetatu behar direla eta hori orainik zoritxarrez ez da ematen. Hor duan, hori e, izan den bezala, bai bada egoera politikoaren aldetik izan diren aldaketa batzu, e, bainan ere ikusi dugu eta ikusten dugu ez direla gauza guziak aintzinatu nahi bezen bat azteko, eta e, bada ere e, egiten diren urratzak gizarte zibilain partetik, hanu marri ere mintzatu gira, e, eta bake bideko kide bezala egit, zer kari eh, eh, duen, beraz, dermartxar horrek, zer aldatu den, haren iduriko, beraz, uh, bost urte hauetan. Uh, ben, je pense que ui, kamen, ui. Ia boi ahoa un certain blocage dela part... Euh, Uste dut baietz, blokatze egoera bat, frances eta espanyol gobernuen aldetik balima da ere, egoera aldatu da. Les se sont apese. Maintenant, on peut discuter de xos qui jusqu'a... Etak armak utzi izgeroz, de tentua dezagertu da. Les chosesan kanem beaucoup plus apese. dialogoan ere. Egoera, baletu da, haise huetu da. Franchement, oui, je pense que il y a beaucoup de, beaucoup de mieux. Haipatzen ziren ere, iluinaan izan den, bilkura bat. Oui, non, c'était une réunion, effektivement, qui s'est tenue à l'initiative du forum permanent du forum social permanent et d'un groupe de navarrais qui en fait partie Bai hori da foro jan, jan, november, izan den bilkura bat Azar 4aren forale, parlamentu foralean toki simboliko batean dans cette province, dans cette communauté autonome où comme dire la situation a été durissime Han egoera biziki bortitza izan da luzaz, eta Podemos ekoa den hainuaz narez parlamentuko presidenteak komitaturik, amarnaka jendeak bildu dira, beren lekukotasunen trukatzeko, kalmeki, emozio initzekin eta momentu biziki azkarra izan da. Ise porzubi pandan plus de 3,5h, sur un tre tre kalm, Beraz, elkarr, bizitzeari bizitze beguz eta urratxak eginak izan direla, holako bilkurak, han maribordek erten bezala, duela somaiturte pentsa izinak zirela, eta gizartean aldaketa hori delata, naiz anaiz beste alde batzuetatik ere izanote diria haintzina menduak edo, edo ez, hor, haieten ondotik? Mm. Baina ikusut mena horkezu aipatu, baina aiete izan da ere lujalde, lujalde baten finkatzea kataskaren konponbidean, Gaur biziki a, normalki denek aipatzen ditugu frantses eta espainol Estatuaka urteetan... A, Arrazoa soilik Espainian kokatzen edo Espainiarekin kokatzen zenean, eta, eta ego eskalejiko eragileak ere uh, zuten uh, besterik uh, ikusten. Gure aldetik hori uh, bizitik importanta da azpimagatzea, frantxe estatua diartzen dela espainiol estatuaren parean, orduan duan iparri euskalegia konponbideko ere lujalde bat uh, bezala kontsiratzen dela eta Ipare Euskal Herrian izan da horren uh, efetua eta, eta egoesko allergian ez bezala Ipare Euskal Herrian uh, aieta izan da zinez uh, entitate berri baten uh, abiatzia uh, gizarte zibil bat uh, martxan jarriko dena fite uh, politikariak ere uh, horren ondotik uh, lanean uh, jarriko direnak, eta nik dut, bost urte hauetan, hori uh, dela ere ondorioztatu behar dugun uh, zerbait, uh, eta horretan, ebe orma, han marrik aipatzen zen foro sozial hori uh, nafagoan, uh, sortu da foro sozial iranko bat, jonden uriaren uh, ogoi tabian, eta lehen aldikotz kompon uh, badugu hiru eragin gunetako uh, Uh, entitate bat sortu dena uh, gizarte zibiletik datu zen eragile eta norbanakoz eta bake prozesu hori uh, gizarte zibil ikuspegitik eraiti nahi duena. Eta hori da ere beste ondorio bat uh, guretzatazteko. Eh, aiete, aiete izan da eta ez da erretsa izan, konsideratzea gizarte zibilak bazuela paper bat jokatzeko, bazuela uh, edukinetan Ekartzeko, eta bost urte uh, horiek izan da ere uh, uh, gude ikuspegitik bide bat. Uh, ez da aieten idatzia zelakotz hori uh, onartzen zenik, eta badakigu, gainera, foro sozial ikuspegitik ze zailtasun uh, izan dugun uh, onarpen untan, be bost urteren bueltan onartzen da gizarte zibila izan behar dela aktore, izan behar duela paper bat eta argunt barni izan behar dela. Eta be, paper hori jokatu behar dela bertako instituzioekin eta be, aipatzen ditugun eragiletkin izan eta erakundea, izan presuen kolektiboa, ieslarien kolektiboa, biktimen elkartereak eta bar, eta bar. Beraz, hori, dira, uh, haintzin bauzo batzu, uh, bainan uh, gauza batzu, ere, blokatuak direla gerian da. Eta orduan uh, pili, zurekin, behar badaz, eren eta luzaz gurekin egonen, uh, ostion ere, beraz, bai, esabik, baita ere, uh, eta luke uribek, uh, randokute, bai, bazirela blokatzeak. Zertan ikusten dituzuzuk blokatze huriek, zer gatik, uh, behar badaz, ere, ia, ikuspegi bat horpodemosetik gordien gainditzeko Bai, bueno, lenik eta behin blokeatuta dagoena da bai frantsese estatutik, baino batez ere Espaniar, espaniar estatutik e, e, ez dituztela aurrera pausoak eman nahi argita garbi eta agerikoa da begiristakoa da batez ere presoen egoera. Ordun, elkarrekin podemos aldetik guk behin eta berriro esaten beguna da Bueno, ba, guazen Gernikako estatutu, Estatutua ba, betetzea. Hau da, oraindik be, betegabe eta euskagun kompetentziak eta euskadiri da ozkionak hoiek ba, eskuratu behar ditugu. Eta hoien hartian, arkita harbi da, Estatutuaren barruan, kompetentzia penitenziarioa gurea izan barko litotekela. Hori, albo batetik berez, perreskuratu dezagun politika penitenziari, traspasatu dezagun kompetentzia penitenziarioa, eta Euskaditik harturatu gaitezen e, politika hori kudeatzen. Hori lehenengo hauza. Bigarrena, argi dago, E, dispersioa ez duela bat laguntzen, eta ez dago bakarrik esaten degula, baizik eta hor badaude gizasku aldeko asoziazio asko, badaude e, aditu asko, juristasko, esaten dutenak, e, behin eta berriro berez presoak dauden pertsonak, pertsona hoiek bergizartu beharko liratekela edo, edo rehin zertatu. Eta horretarako, argi dago, dispersioa ez duela, bateri laguntzen horretarako. Hargeiago, familia, preso dauden pertsonentzako familientzat, beste zama handiagoa da. Bere presoa dagoen pertsona, bete dezake bere zigorra edozen kartzeletan, ziren beha egongo da kartzelan. baino behintzat, bere familiarra ez a desplazatu beharko. Gero... E, beste alde batetik mm, e, blokeoa argi dago Espainiaren Estatutik e, ematen ari diren pausoak ez dire ez direla bakearen bakea eta bizikitetzaren aldekoak baisiketa beraiek e, zabaldu nahi duten errelatua da irabazlearenak eta irabazlearen figura Or, e, nahi dute gutxi gora bera, beraien beba, beraien historia edo beraien memoria edo beraien errelatua mm, irabazleen relatoa e, zabaldu nahi dute eta guri iruditzen zaigu ba, zoritzarrez hemen denok galdu degula eta irabazlearen paperarik ez, ez lukela iziz ditu bihar zeren ez dagoin irabazleik irabazleik irabaziko dugu denok ondo kudeatzen baldin baditugu gauzak, edo pausoak ondo ematen baldin baditugu baina momentuz pausoak blokeatuta daude batez ere estatu Espainiaren estatutik baita Frantses estatutik Luke Uribe, mil esker eta eh, Pili Zabala batakit joan behar duzula, mil esker parte hartzea gatik, eta luke uribe hoaitan, beraz Pili kerriten zaokun, eh, bai eta eh, gerdikako estatutua bere oso tasunean berreskuratzean presondegien zaila ere berreskuratu behar lukela, eta bide hortatik PNUek ere ikusten du e, hor ibilbide bata? Bai, zelantzari gabe. Eh? Nikustu dut pilik aipetu dituen eh, hainbat eta hainbat gauzekin, bani <coughs> erabatea ados nago. petxe politikari daukionez Euskalderde eh, bueno, jeltzaleak eta Euskalderde eusko jaularitzak aspaldidanik eh, eskatutako eh, eskumen bat eh, da, izan ere eh, mila pederatzireun eta iruro gita meretziko gernikako estatutoan eh, baitago. Baina, eh, bueno, tira, eh, madrilgo gobernutikan beti jasoa izan dugu Eh, bueno, berbera esan ez, espetxe politikoa, eh, terrorismoen kontrako eh, politika barruan sartzen zela, eta, ba, bueno, mefi dantza, edo, eh, bueno, arazo edo zopo politikoa jartzen zituzten, eskumen hori Eusko Jarlalitzari pasatzea, naiz eta Eusko Jarlalitzari eh, dagokion eh, eskumen bat da. Beraz, eh, bueno, argi ikusi daiteke eh, onarte zin eh, egoera bat. Gero, eh, bai, irabazleak eta, eh, <coughs> bueno, E, e, gailenduak, ez? Hoa e, dela gutxi, joan dan astea dain zuzen ere, Eusko jarlaritzak e, bueno, kaleratu zuen inkesta oso zabal bat e, bakea eta ekarbizitzaren inguruan. Eta, bai, hor ikusten da Euskal Gizartearen ustetan e, dikoto meia hori e, bueno, ezin daitekela, ba, piskatera bili eta ez dagoela e, ados horrekin. Baina beste hainbat e, gauza, e, baita ere esate zitun eta bueno, horrekin baita ere, bai Bueno, Piskate, bueno, ba, azpil marratu nahi dut, nire lehen interbentzioan esandako gauza batzuk, ez? Esate baterako, e, etari zer eskatzen dio Euskal Gizarteak e, ba, armaga betu dadila, desegin dadila, eh? bueno, Rajoik edo Espainiako gobernua egin dezaken eozein gauzari itxaron gabe. Hmm? Eta hori, eh, bueno, euneko berroita bederatziak, eh, beintzet, eh, horrela eh, pentsatzen du. Eta, bueno, nik uste dut, emezu oso garbia dala. Eta konturatu behar da, eh, Frantziako Gobernua eta Espainiako gobernua ez zutela ezarrekingo. Beraz, eh, hori, eh, bueno, ikusita, nik uste dut, eh, bueno, indar jarri behar dituela, Euskal gizartean eta Euskal erakundetan. Gogoratu beharra dago eh, armagabetze prozesu eh, honi dagokionez, Eusko Jarrraitzazak urkuulu lendakariaren eh, gobernuak oainera bi urte publikoki, eh, eskeniziola etari, eh, ba, bueno, eusko jarlaritza parte hartu zezan eh, armagabetze prozesu horretan. Eh, bueno, eta uko egin zion. Eh, uste badala gairaia, eh, eta konturatzia eh, berriz diot Espainiar gobernuak eta Frantziar gobernuak ez dutela ez ere gingo, eta bere duela urte egin eh, zuen aldarrik edo adierazpenari jarraiki eh, aldabekarrekoa karrekoa izan zan, kontutan izan dabaitare, euskal gizarteak zer eskatzen duen, aurrera pauso Thank you garbiak ematea, armagabetzean eta bere erakundea desegite bidean. Hortikan aurrera, eh, naiz eta bueno, etak paper hori galdu, bueno, eh, espetxe politika eh, piskatu humanizatu, espetxe politika eusko jarlaritzaren eh, eskura eh, pasatu, eh, elkarbizitza, eh, biktimak, eh, justizia, eh, memoria, eh, eta bar hori euskal erakundek garatzen ari biran, azken urteotan garatu dute, eta gehiago garatu behar duten eh, hauzi batzuk edo gai batzuk eh, dira, eta nik uste dut Euskal Gizartea izan behar dela protagonista, Euskal Erakundekin batera. Horten, uste dut, azken puntu horrekin aski hemen direnen negoziak adoz direla, berbada armen inguruan aipatuko dugu, baina hori baino lehen Alberto Espektoroski horrekin. egin dugun, elgarrizketa zati bat ornazio arteko, ahreman lantaldeko beraz esperta horrek bere iritziare, emandauku bere ziki hor espanyol eta frantses eh, estaduen jokamolderi buruz. Os estados franceses e espanyoles siguen en la lógica de la guerra. O sea, es eh, eh, eh, eh no se dieron inclusive yo creo que me parece que no hay que hacer ninguna concesión de paz ellos hacen salen de la base de que la ETA es una organización sencillamente de criminales que hay que derrotarla desmantelarla en fin de la forma que sea y no acepta ni siquiera yo creo que ni, no siquiera aceptar una especie de rendición nada no no no quiere ser ordenada Beren ustez, bakaren aldiko koncesiorik ez da egin behar, eta talde armatua, talde de criminal gixara hartua delakotz, beraz, aukzi behar dira, edozen moldetan. Eta ez dut uste, errendizio moldekurik ere onartzen dutenik, ez dut, deus onartu nahi. Ese estado español el que está más interesado en, digamos, mantener esa situación. Jo no digo de violenciazia perna situación de konflikto endoun konflikto. Hori da, dute logika eta bakerantzohurbiltzeko modimendu gehiego diren eean, berearreak zego boritzakoa da, batez ere Espainiako Estatu ari naiz orain. Ez este... es nuke erranen violentua denik, no, no, no baina bai katazka mantildu nahi no, dela Espainiako me... Estatuak nahigun arte. ze puede dar una forma gui fácil. Ez dute barneratua armagabetzea biziki errez igin daitekela, eta Espainiako Estatuak pagatu prezio txipi hori ez erran. Ez nuke errango preziori pagatu beharko lukeenik ere. Makea egonkortzen da, eta azzira mubukatua da? Baina ez dira horretan, ez dute ikuspegi hori interes politikoengatik eta bakerantza urbiltzen garenean, orduan eta erreakzio gehiago mugitzen aridinaren kontra. Hora, beraz, Alberto Espektoroski, naziarteko beraz talde hortakoak egiten zaukuna, egoera, biziki larria, dutela funtsian, espaitute, holakorik toki initzetan, hala, negoziaketan eta bake atera bide bat ikusten delarik borro karmatu baten gelditzeko estaduek holako jarrera hetxia ukaitia, orduan mintzatu gira ere, Frederik Espainiakekin, eta Frederik Espainiak, beraz, sozial senatura hemen iparraldian, eta Baionako deklarapenean ere parte hartu duena, reten zauko beraz, urratz baik iz, eginak izan zirela, prezeski alde hortatik, bildu ziren gizarteko partaidea ezberdinak deklarapen horien egiteko, eginak izan dira beste urratzat Parisen alako kongresu bat ere antolatzeko, baina ezinuka egoera aski larian girela, presuen inguruan, Federik Espainiak que sur eu à Paris uh, là aussi de façon très discrète euh et Parisienne ils sont diskretuki aldiuros proche de Gaian uğatsak egin bainan Espagnearen gerizapian uh, on va dire uh, souvent sous la vigilance uh, on va dire de l'Espagne aussi et donc nous en tout cas c'est vrai que les Et j'ai on a toujours euh, on est toujours intervenu à la fois d'abord auprès de Christian Tobira et après, Tokiko Autichiak mugitu gira lehenik Christian Tobira renganat ondutik sansak urvoazenanat cachou larietan rietan siren preshovatzu livratoire gisant dira malgré des choses évoluer euh, même si euh, des arrestations et, et je les regrette euh, à la fois celle de, OCS, celle bait, de dira naiz eta e arrastatzeak ere eginak izan diren bai urtzaitsekoak askaingoak askenek argastatu izan diren batzu libratuak izan dira eta hori aldaketa bat da nola sombaiturte etzen nolako hori izanen elso arresté enprisonné à paris il bon, y une petite évolution en même temps on voit bien qu'il y a encore la difficulté de vraiment rentrer dans une négociation sur le rapprochement des Su De demora berean bada zaitasun bat presuen hurbilketa negoziatzeko hori guri buroka da laneian ari gira diskretuki ari izan behar gira habilintzat esta eskifite joaiten baddakit mentalitatiak alda arazi behar dira eta jaintsuak eman behar dira pariseli que malheureusement il faut des lien de confiance il faut aussi Faire evoluer les choses, doer les mentalités, il faut donner des gage a Paris. Xavi, euh, bera sorgoitan, uh, ipatzen zuen frazerik espaniakek, uh, behar zirelat tiantuak, aintzinatu edo presentatu Pariseri, uh, nolako, nolako tiantuak de, de gage a Paris, zer erra erran nahi luke, eta zerri duditzen zuen zauzu zuri. Presuen gaian gauzabatzu aintzinatu dira, blokatze goeran gira horre, edo, edo zertan gira. O, nik ez dakitzerra nahi duen, uh, txantxo hoiekin, itzuli nahi noen berriz uh, eta hain txusen ere, orpenebeko lagunarka jandu, uh, luke uribeek. Uh, right? Luke uribeek, <laughs> e, etak uh, borruka galdu du. Eh? E, eta hori hain txat hartu beharko luke. Eta hori, e, nahi noen irudibat eman, da e, Irako preso batzuk, urtut Bobi Sanzek berak, erraten zuten uh, gure garaipena izanen da gure uh, seme alaben uh, iria. Eh? Eta lehenago komentatu ditut uh, gatazkaren biari bi harioiek aldatetik ahazoinak eta bestetik uh, adierazpenak. Nik ustut, bon, lehenik eta behin, ahazoin politiko bat beronaldiz, beronaldiz joiten dena uh, kateatzen eta da, baitugula bi estatu uh, zentralizatzaileak eta ez dutela onartzen, aitortzen Euskal Herriak uh, bere erabakiz nahi duen geroa finkadezala, ez? Eta, uh, hortaz, atera politikoa betidanik aldarrekatu izan da uh, autodeterminazio uh, eskubidearen uh, baitan. Eta nik uste dut, egoera horren baitan ezagarritzen dela erran baitu, nix nitsian naiz, Espainiak asteko modul biziki aktiboan eta Estatu Frantza estrategio horretan eh, bueno, ba, efektiboki eh, lehokatua. Da, blokatzen dutela Euskal Herria uh, ondoruen uh, komponbidearen eremu uh, hortan, hain txusen ere, uh, arrazoinen eremuan, uh, hain txin emendurik eman ez dadin. Eta konkretuki, uste dut, uh, Madrilek, baduelo hor estrategia bat, uh, pentsatua eta aktiboa, eta da, eztu du nahi uh, Katalunia skampo beste frente bat uh, idekitzia, autodeterminazioaren aritik, eta Euskal Herria, Euskal Gizartea, arrapatzen du, uh, zango, uh, trabatzen du Uh, komponbidearen uh, espagu hortan. Uh, nik desblokeo uh, haribat, donora bide bat, nun ikusten da, egiazki uh, aldaketaren alde diren eragilek, beren irantzukizunak arditzaten, eta uh, aldaketaren partida uh, joka dezaten. Eta, uh, erimu politikoan, orditu bi estatu, beziki, bueno, uh, egoaldean uh, madrilegaten daukuna, Uh, be, autodeterminazioa ez, ez duzue, uh, irabaziko, erabakitzeko uh, esku bidirik, bide uh, politikoetatik. Eta ez ezko horri ustud aktiboki aurrein uh, barzai hor, eta Katalian, uh, hango gizarteak erakutsi du uh, gaitasuna, eta erakutsi du determinazioa horren alde. Hoan, nintzatzen dut, uh, nire aldetik, bezalako eragilek uh, erantzunkizun hori hartu egin bak luketela, eta... Konkretuki, azken azteta, nik ez dut personalki bulertzen nolaz orain eh, PNB badoan eh, Euskadin eh, akordio bat egitera alderizualistarekin, alderizualista delarik haintxusen ere eragile bat oso argiki iraganeko eh, agertokeanko katua dena eragile bat eh, peperen estrategiari eh, argi berdea eh, eh, eman diona. Eta erantzun kizunarekin nahi dut bukatu Lengo uh, irudia bariatuzta da, gure semea laben uh, irria. Zeren usteut, denek ez baitugu gure irantzunkizunak uh, hartzen. Afera ez da, etak galdu zuen bere borroka. Afera da, e, esukalerriak uh, galduko du parada hau, eta agian uh, segituz uh, gaude moduan, aurkituko garela biar uh, gure semea laben, orpegi uh, ilunekin uh, frustazioz eta aserrez uh, beteriko horpegekin, eta horrek e, epe luzera eh? zerrek artzen aldituen ondorio gixan hori neork ez du uh, kontrolatzen Horten proposatzen dauzi eta entzutea ere, han Maribor, uh, maribor berriz ere, <coughs> beraz ostion entzun duguna, bakebidekoa kasetari oia, zerren eta orai bere aktivitateak elditu du eginan luzaz egonda hortan zer iriskuden olako egoera blokatu batian egoitiak aipatzen dugu? Humour argiena da egoera et, usteldadin un eta ahns dura nagusitadin L'oubli s'installe il ez dezaten giliago jakin zer izan den gal edo beste talde batzuk ez dezaten deus jakin hemen gertatu denaz de la amar edo urte edo gehiago. hori lanierosa da noretzat C'est pour ça que d'après moi la société civile doit s'impliquer aux côtés des politiques et Orégatique guisarté sibila implicatoberda autetchin et onduan eta tout... et institucion onduan. Et de Bi debadda guisarté sibilaren parteartzia des... oridiotere nasu arteko begiralek. L'interventionnisme de la société civile. Voilà. C'est ce que c'est ce que note aussi tous les Les observataires internacionaux que j'ai pu croiser au fil de quelques forums et autres, euh, le rôle de la société civile doit être primordial. C'est ce qui m'a amené a faire partie de Bakebidean. Horregatik sartu naiz Bakebidean, kasetari gintzen ukandutan esperientzia luze baten ondutik, batzuetan mingaria, euskal gizartean izan den urradura de pré, hemen eta egoaldean oraino gehiego ikusita, ikomprisi, me ebidaman de faza encore plus elle euh, est violente en Peut-être rapporter ma pierre à l'édifice qui a commencé à se réaliser voilà <mets> Horretarazten dauzetan zuleak eh, eh, aieteren ondotik bosturteren buruan bake prozesua zertan den eskoalerian ari girela aztertzen gure gomitekin. Hor duan, entzuten ginuen han marribord eta irriskoa, bai, beraz, holako egoera, ez haintzinatziata ustelzeratu zutea argi ikusten duela. Hor eh, luke uribe, huitan xabi lahalde kaipatzen zuen, hor Bye. gibelean, bazela, eh, beraz, gai, importante bat. Eh mm -hmm. autodeterminazioaren inguruan right. eta ogi buruz joaitiak eh u ratchak eh, argi egiten shay lortan serioswe. Bueno, a ver, ni bigai ba, bigaiak zeatu ber dela, es bereizugi ber direla. Lek eh, Xabiri eta bueno, intzulein nik nion eta erakunde militar badela. Eta zentzu batean, logika militar horretan, ejertzitoa zan, ez bakarrik gerra galdu, baizik eta nik ulertzen dut e, ba, armistizio edo armak utzi behar dituenean, erakunde horrek ezin dituela bere miletan tek nola nahi utzi hor e, bastar batean. Eta etak e, nahi duena da neurri zabal batean. Eh, ba, bueno, honoskia eh, desarmagabetu, eh, eh, desegin, baina nadez aurretik eh, presoen egoerari buruz eh, akordio bategin, bai Frantzia arrestatukin eta bai Espainia arrestatukin. Nik hortxe dagoela eh, auzia. Eta nik esatuen dudana da, eta Euskal Gizarteak eh, nik dut horrela ikusten duela gehiengo batean, Espainiar gobernuak eta Frantziar gobernuak ez dutela ez da behatz bat ere moguituko. Beraz, zentzu horretan, etak eh, konstiente izan behar da, zentzu da, zein da, bere, bere goera, eta horrera pausok egiago benbar dituela. Alde bakarreko erabakiarekin jarraitu, eh, armagabetu, desegin eta <coughs> indar politikoetan eta euskal erakundetan utzi nola bat jesatearen ba, negoziak eta edota eh, konponbide eh, hori. Horri da gauza bat eta gero beste gauza bat erabate desberdian da e, autorren terminazio eskubidea, erabakitzeko eskubidea. Gogoratu beharra dago, haieteko e, adierazpenean e, azkeneko puntuan esaten zela espreski alderdi politikoen auzia zala hori. Beraz, ez da nahzu behar etarekin. Eh, diguste dut hori importantea dada Erabakitzeko eskubidea da Eusko alderri jeltzalearen bere eunda hogei e, urte baino gehiago dituen e, Ibilbidean e, ba bere bizkarre zurretako bat eh, Hori argi eta garbi dago eta ez dakarrik geurea di Baizik eta bueno, bere ibilbidea e, aztertu daiteke Momentu honetan Euskal Autonomia Erkidegoan, bai, akordio batetara iritsi gera Alderdi Sozialistarekin, importantea ikusten dugulako aurreko legealdian autogobernuari buruzko batzordean horrela Erabaki edo ikusten genuelako, alik eta akordio zabalena egin behar dugula e, bueno, arlo honetan. Eta akordi horrek pixkate jonazule pixkate bueno, argitzeko, ez dakar ezer zehazki, ez dago akordioa erabakitzeko eskubidearen inguruan. baizik eta alderdi bakoitzek libre da Eusko Legebitzarrean eratuko den autogobernuari buruzko bazorde horretan, pentsatzen duena, ba, hor defendatzeko. Beraz, gu... Erabakitzeko eskubidea aldarritatzen dugu, defendatzen dugu, Euskal Herriak bere, e, bueno, erabakitzeko eskubidea duela argi eta garbi, e, ba, bueno, baieztatzen dugu, eta autogobernuari buruzko batzorde horretan, eskuak erabat libre dauzkagu geure betiko printzipioak eta ideiak defendatzeko, eta hor, defendatuko ditugu. Geure espiritua zein izango da autogobernuari buruzko batzorde horretan, alik eta akordio zabalena e, lortzea. Beraz, zentzu horretan, eh, nik esango nuke iaia, eh, ba bueno gaur geopiar, eh, sinatuko dugun, publiko ki, sinatuko dugun eh, bueno, akordio horretan, eh, erabakitze Euskal Herriaren, erabakitze, eh, erabakitzeko eskubidearen inguruan, eh, ba bueno, ez gaitsula lotuta uzten. Xabi, eh, erantzumata? Bai, nire gustu ez da politikoan eta demokraziaren. Irizpidetan, gehiengo eta zasko mintsazen garela, eta zo horrek erranduzu gehiengo batek e, nahiko lukela etak bere ahma uztea eta desigitea. Hagean horrela da eta hola bada, etak hori e, nolabait kontutan edo haintzat hartu beharko luke, nahizetak edo eragozpen praktiko-tekniko begibistakoak dauden, ditu, etak ezinitu bere ahmak bide bazter batean utzi. Bai, hori hori ulertu. Hori horrela da, ban, gero aitortzenaldira teoriak eh? eta ahulkuak eta haien guztiak, baina baldintza konjetoak ere balaude eta horiek ezin dira aukatu, ez? Baino hori eh, eta onartuko bestetik duzu, onartuko duzu, baita ere, e, eta jo zuk badagizu eta antzulek jakingo dute duela bi urte inguru eusko jarraritzak eskaini eta Ba, bueno, ba armagabetze prozesu horretan, ba jaularitzaren edo Euskal Erakundeen aurrean egin nahi balin berduen, ba egitze zala, eh? baino, baino ados horrekin, zube esaten duzu, ba, noski segurtasun neurri minimo batzuk nahi dituela armagabetze prozesu horretan. Mm. Eta nik hori ulertu dezaket, eh? Et, eta Orin gero, ados. Xabi, eta gero e, nik uste dut e, euskal Zartean badagola gehiengo bat erabakitzeko eskubideen alde edo behintzat bere postura horrela azaltzen duena, Bye. eta antxusen ere, azken hauteskundetan kauteskundetan, EH Bildu, defendatu izan, izan du, EH Bilduk, gehiengo zabal bat ordezkatzen duen akordio mota. Eta izan da, PNV, EH Bildu, eta eh, Podemosen artean. Eta odan nik ulerzen edu orain, eh, demokraziaren izenean, nolaz, zuek bizkarrematen dio zuen gehiengo hori antxusen ere akordio bat Iizenpetuz autoetagina nazio eskubiraz entz nahi ez duen eragile batekin eta hori dela Euskaliko alderdi sozialista. Ba, erantzuna oso oso arrexa, xabi Begira e, koherente izan ziteken eta horre arrazoia duzu, e, ba, e, erabakizu eskudieen alde dauden alderdi politikoen artean gobernu bat osatzea eh? eta zuk esaten duzun hori baguen koerentea da eh? baina E, gaur egungo egoeran eta hemen Euskal Etronomi erkidegoan duguen egoera ikusita eta do, dokumentuak ikusita e, kontutan izan behar da guk hor e, berizpena egiten dugula. Hau da gauza bat da Eusko Jarlaritza eta hor bueno, ba, kudeatzeko hainbat eta hainbat arlo e, konpromiso batzuk. E, hartu ditugu alderdi sozialistarekin, baina akordioorttatikan kanpo gelditsu da, erabakitzeko eskubidea. Eta erabakitzeko eskubidea, gehiengo hori, plazaratuko da, askatasun osoz, Eusko Legio Gitzarrean autogobernuari buruzko eh, batzordean. Eh? Eta bere ala eratuko dugu eh, gainea. Eta hor, gainea, ba, bueno, esan nahi dut, eh, hilabete batzuk, edo denbora bat tasatuta dago, sortzi ilabete proiektu artikulatu bat, eh, estatutua erreformatzeko, aldatzeko, eta barreta barreta barretabar. Beraz, e, zuk, diosuna eh, koherentea da. Baina eh, baita ere eh, kontutan izan behar da, eta nik esaten dut, eh, ba, bueno, hemen bere izten dugula, eh, ba, kudeak eta jauladitzaren kudeak eta eta gero bestetik Eusko Legioitzarrean izango den autogobernuari buruzko batzorde hori. Eta hor alderdi politiko guztiek Eusko alderdi jeltzalea barne askatasun osoz eh, bere ideiak eta bere proposamenak defendituko ditu. Hora, ni nahi nuke berriz bake prozesurat jingiten, uh, hor, nahiz, eta autodeterminazioa aipatzerakoan eta horokorki hauzak eh, lotuak uh, diren. Baina, zehazkiago, eta eh, preseski Alberto Espektorovskirekin berriz ere, hor, bai presuen inguruan diren arazo horiek, arazo horiek nola gaindi diteizken, ere, bere, iritzia maiten dauku. Y Alberto problema de dos algo minimalista, porque en definitiva... Eh, eh, La dispersión de los presos es cuando uno está en guerra. Preso en afera minimalista de la arena nuke. Preso en sacaban aketa, guerra garagetan egiten da. Eta testu enguro horretan da du logika. Baina alde batek erakusten duenean gatazkarekin amaitu nahi duela eta poliziturrik ere horrela dela baiestatzen dutenean, preso en sacaban aketa mendeko hutsada. Entonces en ese caso, si se hace un movimiento en esa dirección, Ensegida Se aumenta la posibilidad De llegar al desarme y Arlo honetan, mugimendurik ematen bada Bede ala helduko da Armagabetzea, eta zalde armaturen Dezegitea No no hay ningún problema con eso, lo que los pasos que se necesitan es duen desegiteak. Baina ez utzu utze hor arasorik dagonik. Eh, Argide nada. da, digamos que daudela para urbiketa eta ondotik armagabetze osoa. Horretarako si no, si behar berdira si no estatuak hori berreti eta egia ez da desatu. Tendrá buscar alguna alguna, alguna Movida del punto dista de del gobierno basco junto con eh, cuerpos internacionales, pero mucho más... Armagabetzaren aferian, digo, goberno egez badute deuzi nahi, orduan atxaban beharko litzateke irte herabat euskal gobernoren bidetik. Nazio ordezkaritza bazkar hitza batekin, azken aldean izan ginerok baino, ikusgarriagoa eta importanteagoa. Sino bien legal, legítima no? Sino... Es... Este... Ez imposible hacerlo, porque... Nacio batunera kundetik, edo Europako batazunetik, edo nigidakida nondik, engai amendo handiagoa beharko luke. Procesuak no ukan dezan jarraikortazun gehiago. Ez beharra da juridikoki, baina bai lexitibitatea arloan. Bestenaz, ez zinda deuzikegin. Izan ere, nori emaiten dizkiozu armak nola, no ...es kando lo tratan de bloquear, no? Araiz, orduan, or, berriz ere aipatzen da, armena arazo hori, nori itzuli, staduek e, espalimauten nahi, eta gobernek espalimauten moitun nahi, or, luke hori bekarriki, e, reit, reiten zaukun, eta hori hor dela, beraz, euskal institutua, instituzioak, or direla, eta, ea, horren bidez, egin ditaikenez, zerbait, baina, gero, presuen kasuan, giltzak e, gobernek, edo, estaduek dituzte. Gusiz gaurko egoera egia da klabena gusia hemen jokatzen dela eta hemendik dik behar dugula egin eta noski instituzioek badutela paper haundia jokatzeko, foro sozialetik hori da dugun planteamendua, goazen triangulazio baten martsan jartzera, gizarte zibila, instituzioak eta gero Uh, ba, eta erakundea, edo berifikatzailak, eh, komisioa berifikatzailena, ba, oiekarri baitira laguntzen uh, eta lanzen uh, gai hori, uh, bai, hortik etorriko da. Eta, eta edo zoin prozesuk bermeak eskatzen ditu, eta berme horiek estatuak emaiten ez dituzten eginean, uh, guri dago ere, uh, emaitea identifikatza denek behar ditugu, gizarteak behar ditu eta erakundeak behar ditu, instituzioak uh, uh, behar dituzte, baina behar dena da ere, uh, eta hori da beharbazailena, are gehiago gara iuntan nun oraindik uh, ere uh, nahazio leietan giren eta beti galtzaile irabazle uh, Dikotomia hortan diren eta gauean ere entzun diren hitzak uh, dira eta ausardia politikoak nahi du ere ba, konpententzia batzuk bogokatu beharko direla, zenta eskatzearekin uh, ez ditgu baitezpa da lohtuko, uh, indaez uh, bogokatzeko uh, gehiengoak uh, beharko du aldagikatu eta gehiengoa jodanean uh, da gizarte zibilaren gehiengoa, e, instituzioetan gehiengoa, eta eta bide hori beharko dugu uh, johatu. Geronin nahi nuke berriz hori uh, armagabetze prozesuaren inguruan, zen ta bizeki, bai ato, behar jato, horrein makarikoan dutitza, eh? <laughs> uh, bizeki simple maiten du gaia eta ez da simplea, eta batxe maiten du tarduragabekeri karagarria dela hain simplifikatzea, Gaia Ez da, ahmagabitze bat, ez da ahmaksoilik emaitea. Hori baino, askoz kompleksua da, eta Kolombian egonden bakke akordioa txalotzen denean mundu osoan FARC eta Kolombiako gobernuaren artean eta Euskal Herrian barnen, ni ahitzen hau gaur entzutea, arazoa da eta erakundea saiatu dela, Negoziak bat uh, ematearena biestatu ekin eta negoziak eta hortatik uh, presuen gaia eta ahma, ahma, ahma gabetzea uh, landu izan. Eta edo zoin prozesuk hori behar zuen ekaji. Normalean, hola pasatu behar zen. Orduan ez denez ez hola pasatzen, noski orain duakigu guziai gure ardurak hartzea eta behar den prozesua martxan jartzea. Ordean, luke hori bezuri itza pasatu haintzin azken uh, leguko bat bat Max Brisson, hemen departamentuko president ordea dena eta Lea Republiken beraz alderdiko politikaria. Uh, Bere iditzia plazaratu la du lazemen du peibazka aldizkarian, hor prezeski, uh, bake prozesuaz eta blokatua den bake prozesu horretaza, horra beraz zer zer errandaukun par l'un vers l'autre des procédés de réconciliation qui nécessitent aldeko gurgatsak bearreskuak dira eta lagundu behar dira. Bad dira urteko mediazioak eta dambide frango oblige todiolan. A la fois des exemples de conflits qui ne se sont pas réglés par des voies de, de médiation et qui konflikto <truan> adibideak estirena konponduak izan eta begiz zapartatu direnak amar hogo eta dogoita mar urteren buruan. A Adibideak baditugu frantziako historioan, azken gerla mundialan edo une... algeriako gerlan, ez bagira erremediazio puntura ino joiten berriz etortzen et da konfliktua. Euskal Gataskari buruz, ez dugun opresoen arazoa konpontzen, belaunaldi guziak unkitzen duen gatazka abiarazle bat atxigitzen dugu et donc c'est des ferments qui de peuvent réalimenter. Jennde batzuek pentsatzen alhal dute konponbilidia estelaité est democraticotik aurkituko le... eta ez est esta hori est gauza. démocratique c'est toujours une mauvaise chose et ça, ça, ça, ça peut nourrir un cancer au ça même. Euh, azten aldu girttian. Euh, euh, se propager tardivement postment il y a quelque chose qui m'inquiète c'est que on oublie vite. Ranguratzen hauen gauza da fite a anten dugula. « Gaurégun, conflits de l'accord, il y a des choses qui sont les cas de l'Église, qui sont les cas de l'Église, et qui ne le ressentent dans un contexte où il y moins de solidarité que lorsque le conflit est plus intense. Et donc, cela peut générer demain des retours de manivelles extrêmement violents qu'il vaut mieux éviter. » Oui, tout consiste se, se règle par retour, l'ouverture des prisons. Alors je Bah, ik bada prisondegien idekitzia. Beste batzuek ibaino jakintsuagoek hori idiote. Euh, cela peut faire du mal aux, aux familles euh, ces processus de réconciliation de, de Bah, horrek min de egiten aldu biktimen familieri eta horregatik bere diskidetz urrats oriekusiak beharrezkoak dira eta ongi experimentatuak dira beste tokietan adibidez egoa africaine présenté ce du sud pour un exemple bien connu en un parfait exemple Luke hori be bururatzeko eh, agas demora gutik eltzenzauku uh, minuta erdi batez, bai horge uh, ikusten dugu uh, hemen iparraldian asteko alderdi uh, abertzle ez diren alderdietako politikari prest direla ugatz batzuen egita, eztukentzen gobernuak eta estadua blokatuak direla, ugatz bazu egin ditaike uh, zure iduriko olako politikarikilan. Bai, <coughs> niongozabantzari gabe. E, lehen nion, eh, azken la urteotan eh, hemen euskal autonomia erkidegoan duguan, eh, jaularitzak eh, bere bake eta biziki ditza planaren eskutik, aurrera pauso oso, oso nabarmenak eman direla. Nik uste dut eh, loturak eh, komunikazioak iparraldea eta hegoaldearen artean, eh, bueno, oso aberatxak direla, eta, bueno, behar bada, eh, ba hemen erakunde bat dugulako uzko jalaritza eh, bezala erakunde bat duguenez, eh babake bueno, ba, plan hori garatu dugu eta behar bada eredugarri izan. Eh, daiteke baita ere iparraldearentzako eta gogoratu aurreko legealdian, bueno, zopo askok izan genitun bake eta batzorde bat, bat eh, bueno, ba, eratzeko este eh eusko legegiltzarrean, baina eh, bueno, eh aurki hasiko den eh, legealdi berri honetan berriro eh, kingo diogula eta nik eh bueno, ben eta prozesu guztiari begira bat emanez, eh, eh, ba, bueno, baikorra naiz eta eh, esperantza mezu bat ekin eh, bukatuko naiko nuke. Anaiz, azken itza, beraz buratzeko bakebitetik? Bai, labu, uh, gore esperantzaz uh, beterigira sinesten dugulakotz uh, badela konzientzia hartze horoko bat uh, gauzak mugiarazteko, gainetik ezirelakotz uh, uh, mugituko, eta, eta eskoa legitik, etorriko den uh, konponbidea uh, nik rango nuke uh, perfekzioaz urbilduko den uh, komponbide bat izango da, zenta, bat denek, denek ekarriko dugu, eta denek mamituko dugu, eta obekien ulertuko den uh, prozesua dela, beraz, naiz eta zailaden, naiz eta horreinik presondegiak betiak izan, uh, biktimagoziak ez rekonozituak izan, uh, eutxi eta xines dezagun uh, posible dugula guk gure eskoetatik uh, bake prozesu horri uh, bide egitea eta burura inoera maitea. Mil esker Anais, mil esker Luke Uribe, baita ere gurekin aziren Xavi Larralde eta ere Pilizabala, eta eman gizun ontan, parte hartu duten Alberto Spectorowski, Frederik Espainak, Max Brisson eta Anne Maribold. Mil esker guzieri eta... eta beste aldi bat arte. Berlin, gabon pasa. Gabon. gabon. gabon.